І так було кругом нашого села, а на тому місці, за яке ми молилися, навіть не капнуло. І на другий день вийшло до праці 180 людей, було сухо, і ми з радощами в серці працювали. Любо пригадати і поклонитися Богові за Його близість до свого народу і їх нужд, слава Йому! Другий незабутній випадок стався на моїх очах на будівництві такий: для чогось повозкою перевозили залізні прути арматури. Вони були досить довгі, так що їх кінець волочився по землі далеко за повозкою. А передній кінець, прив'язаний до передка повозки, стримів догори поруч з візником. Тієї арматури було дуже багато. Можливо, і за дві тонні. Коні були дуже сильні, а віддаль перевозки близька, з одного місця на друге. На ділянці будівництва тому стільки навантажили. Я тоді був на висоті двох поверхових стін і якраз дивився, як ту повозку з великою натугою тягнуть коні. Враз на нерівності під колесами повозки вона різко нахилилася, «І перекинулося. Візник опинився під тією арматурою. Я з висоти виразно бачив, як він лежить на землі, а на його ногах, в області стегон і колін, вся та в'язка арматури. Мене блискав вично пройняв страх. Земля затверділа суха як камінь, візникові ноги і зверху удар важкою залізною арматурою». «Перелом Бог подумала подумалося мені, і я, мов на крилах, не відчуваючи своїх ніг, збіг вниз, щоб допомогти. Креком закликаючи інших, а думкою літів до Бога. Господи, травма, біда, допоможе. Коли я і інші вискочили за угла будови, побачили візника на ногах, що він обтрушувався від пороху, на якому лежав. Ми не могли вірити своїм очам але на ньому і синяка не було. Господи Боже наш, який ти могутній! Бог міг того не допустити, але він допустив, щоб ми виразно бачили його дію. Маленька щілина була між арматурою і землею на тому місці, де були його ноги. Як він їх витягнув? І як вони цілі залишилися? Розум не здатний погодитися, що то був Щасливий випадок. Та неможливим було статися у тій ситуації, яка сталася. Тим візником був Раду Ротар. Бог не допустив, щоб сталася така пригода на будівництві його дому. Щоб не говорили опіслі люди, що Бог не захистив віруючих. І ще хочу описати наскільки були витривалими і жертвенними наші брати та сестри у справі будівництва. Ми там мали велику яму з гашеним вапном. Коли прийшла зима з морозами, потрібно було те гашене вапно перенести на зиму в підвал, щоб воно не перемерзло. Прийшли до тієї роботи і сестри. Братя у ямі набирали у відра, і подавали їх на поверхню землі, а сестри заносили до підвалу. Відра з вапном були і досить важкі, мабуть, не по силі сестер, а кроме того, вони, несучи ті відра від вапна, перемирали ним свій одяг, який відразу же замерзав на них, і ранив їм ноги, наче кригами терло їм ноги тією замерзлою одежею а там, де терло до крові, попадало вапно, і то була велика біль. Та вони не пожалілися нікому, відпрацювали до вечора, і на другий день всі захворіли від перевтоми і зранених ніг. Ми, мужики, ніхто не додумався, наскільки їм важко, і що їх одяг промерзлий, ранить їм ноги, а вони покірно працювали. Хіба це не жертвенність ради Господа? Хай те буде добрим зірцем і для нашої жертвеності на Божому труді. А для нас, братів, предосторога пожуритися за наших дорогих сестер, щоб їм не доручати надмірно важкої праці. Вони слабіші посудини і досить вносливі, аж через міру, від чого можуть постраждати». Як ми не подумаємо за них, вони все знесуть, а ми за кривдом будемо винуваті. Багато було важкої ручної праці на будівництві, і те все робилося з любов'ю, тому що механізмів нам рідко вдавалося достати. Та коли ми перекривали бетоном перекриття стелі над заднім балконом, тієї днини нам вдалося мати підйомний автокран. Який, яким підіймали бетон з землі на стелю другого поверху, а там бригада братів вигребала його і розрівнювала. Друга бригада мішала внизу бетон, робота спорилася, всі раділи, що мали таку допомогу від автокрана. Крановщиком був Іван Баланюк. Якби не він, потрібно би було подавати бетон відрами на таку висоту вручну. Братя були настроєні, що не залишать праці доти, поки не перекриють цю стелю, щоб використати допомогу крана. Там була площина приблизно 20 на 6 метрів. Було коло чого попрацювати. Зрешті разом з вечором з сторони гір посунули чорні дощові хмари. Було зрозуміло, що ливень неминучий. Брати всі погодилися робити і під дощем, щоб докінчити ту операцію. Пішов сильний дощ з вітром. Бетон потрібно було накривати, щоб дощ не сполікував цемент. Роботи прибавилося біля того, тому що вітер зривав все. Стало темно геть. Підняли туди переносну електролампочку, яку теж потрібно було прикривати від дощу. І тому... Від неї було мало світла, та блискавки не переставали палити на небі, і від їх світла мокрі дониточки, брати, трохи бачили, як робити. Я по стану мого здоров'я знаходився в старенькому домику, де зберігався цемент, і дивився крізь вікна на моїх братів. Вони там на висоті, чорними постатями на фоні блискавок, Нахилялися проти вітру, щоб їх не здуло, і абсолютно мокрі, вже не зважаючи на те, продовжували працювати. Другий гурт нанизу теж готовив для крана бетон, і так аж до 12-ї години вночі відпрацювали, поки не закінчили». Якби не було в їхньому серці Божої любові і радості від свободи, яка прийшла до нас, чи можна було когось з них заставити на такий подвиг? Ніколи, ні за які гроші. А належність до Божої церкви, до Божого діла, яке робилося, давало їм наснаги, і вони героїчно працювали до фінішу. Це, що описав і багато-багато іншого, що робилося, Зверх сил, чи можна забути колись, то був наш зоряний час, розпирали груди від завзяття до праці, від бачених успіхів у праці, захлинався від родощів дух, і ми всміхалися одне одному, несучи на будову все, що хто міг, і гроші, і час, і здоров'я. Будівництво молитовного будинку нашій церкві зблизило нас одне до одного здружело і з'єднало духовно, сповняючи з задоволенням всіх. Відкриття молитовного будинку Через два роки нашої наполегливої праці ми закінчили будівництво і готувалися до відкриття. Мене відвідала думка, що ми могли вже в той час відносної свободи, де чого добитися від влади в честь відкриття. І я те вніс на розгляд братської ради. Мою пропозицію підтримали і ухваляли. І ми стали у влади просити дозволу, щоб дозволили нам в честь відкриття нового молитовного будинку отримати від братів-румунів подарунок, який вони хочуть нам зробити. Ми заявляли, що румуни хочуть нам подарувати багато біблій, яких в нас не вистачає. З румунами ми такої бесіди ще не мали, але я добре знав, що в них повно російських біблій, і вони раді те нам подарувати, якщо б на те був законний дозвіл перевести через кордон. Коли ми побачили, що влада в роздумах і, можливо, і дозволить нам, тоді вже говорили з румунами – вони з радістю були готові дати нам Біблії. Тому що раніше, ви пам'ятаєте, я описував, які були заборони відносно Біблії, ми думали і розуміли теж, що якби дозволили нам щось подібне, то те було би чудом Божим. Наше прохання в той уже добрий час спрацювало в нашу користь. Наша влада домовилася з Румунською. І нам дозволили отримати від наших братів-румунів подарунок в честь відкриттям литовного будинку. І той подарунок має бути велика кількість російських та українських біблій, які можна буде перевезти одним транспортним засобом. Румуни у своєї влади отримали дозвіл на таку операцію і підготовили один приватний автобус «Біблій для нас». І чекали призначеного дня. В той день наші брати з органами нашої влади під'їхали до кордону, де вже чекали брати румуни з подарунком. Все перевірили, попідписували документи, і один румунський молодий брат на своєму завантаженому бібліями автобусі переїхав по дозволу кордон і привіз їх до нас на зібрання. Те відбулося в одній відкриття, щоб ми у день відкриття мали звідки роздавати непокаяним людям в подарунок Біблії. То була чудова подія, яка нам колись приснитися не могла. А тоді пам'ятаю, як брати чергою, один за одним, оберемками, заносили Біблії на третій поверх у кімнату молоді. Для них робити таку роботу було зовсім незвично. Вони раділи, обличчя їх сіяли, дехто не ховав сліз від радісного захоплення величними божими діями, які звершувалися в нас на очах. Слава Богові, що його слово доповнювалося теж на наших очах. Як ви пам'ятаєте, коли Румун перейшов був кордон, і ми обдумували, як ті Біблії, що в Румунії побачите в нас, а Бог пророчим словом, спинив нас від того ризику, на який ми готові були йти. Він тоді сказав, що не час це робити, що було у нас на думці, говорив, що для цього в нього є час і свій спосіб. І один Божий спосіб спрацював в той благословенний час відкриття нового молитовного дому в Кам'янці. Про інший спосіб і час ви вже читали і ще прочитаєте, як дочитаєте все. Для відкриття я нарісував запрошення, щоб запросити на наше свято невіруючих людей. Домовився в районній типографії, де нам їх віддрукували. Ті оголошення роздавали хто тільки кому міг дати і запрошували людей прийти. І оголошення я надрукував і розклею. В них запрошували всіх розділити з нами радість закінчення будівництва. Служіння були призначені на два дні, що і відбулося так. Ранком першого дня з 10 години, десь до другої, було проведене богослужіння на подвір'ї, після чого була гостена для приїжджих гостей і чужих. Після обіду. Вже було зібрання в середині дому з п'ятої години і опісля знову гостена за столами. На другий день теж було свято і зібрання у домі і знову гостена. Послідні зібрання присвячені відкриттю ще після обіду і теж гостена. За ті обе два дні наші сестри нагодували десь дві тисячі людей. Вистачило на всіх їжі, і ще залишилося. Залишилося багато калачів. Ми другого дня після вечірньої гостини, коли послідні гості від'їжджали, ходили за ними вдогонку, даруючи їм калачі, які залишалися. Приймали гостей на застілі у нижньому залі, а першого дня після ранішнього служіння в столи були і на подвір'ю. Тому що на першому зібранні було приблизно десь чотири тисячі людей».